وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد قال ربنا جل وعلا في كتابه الحكيم ونزلنا اليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى وهدى وبشرى للمسلمين ايها المؤمنون فاننا في مواسم لاهل الغير فيها لهم مواسمهم ولاهل الشر مواسمهم يرفعون فيها شأرهم Maashara al-mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala wa kupitia kitabu chake al-Qur'an al-Hakim na kwa mtume wake Muhammadun alayhi afdhalus-salatu wat-taslim amebainisha haki ubaia na kupainisha nabtiaje ambokuani batil akabainisha belo kwa inishwa Nasema tabarak wa ta'ala wa ta ala. nzalna alayka alkitaba tibyana li kulli shay na tumukteremshia kitabu chenye kupambanua kila jambo na kuweka wazi wa huda law ni mwongozo huda lilmuttaqin kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala <coughs> wa nao ni rahma kwa mwabwode, Wa wote mubashara lilmuslimin nao ni bishara njema kwa uislamu kwa jumla kitabu cha allah subhanahu wa taala kina sifa ya kubainisha haki kutoka na batili ina haki ina sifa ya kubainisha mwelekeo wa mwisho Woje wema mnamuelekea na musho wa watofu wa haki asema Nasema mnachooni kumkaji rahmatullahi taala alayhi Wallahu taala kad bayyana fi kitabihi sabila almu'minin mufassala Na Allah subhanahu wa taala katika kitabu chake ame bainisha njia ya umini kwa tafsilin waupana wa sabila almujrimina wa wakadhalika nija ya watu awfu am ayyakawazi wa aqibata haula'i mufassala wa aqibata haula'i mufassala namwisho mwema ya wacha Mungu ameibainisha Allah subhanahu wa ta'ala wa ubana namwisho mbaya ya wenye kumwasi kadika ameibainisha mfosola Wa amalha haula wa amalha haula wakadhalika Allah subhanahu wa taala ameibainisha matendo ya wema ni ipi na akaitofautanisha na matendo ya watu ambaokuu ni huu wa awliya haula wa awliya haula na vipenzi wa watazi Mungu amewabainisha لهؤلاء. لهؤلاء. wa sifa zao wa kadhalika fi na wasaidizi wa ahli al-fujuri wal-fisq am wa bayanisha inna nani wa qadlana laha ula wa tawfiqahum liha ula kadhalika allah subhanahu wa ta'ala am jinsigani alli wa wa tajimu katika kile ambacho huwa anakiribia na jinsigani alivi wa qadanisha na kuwateza na kuangamiza wale ambao kwa amekiuka wanasbabati wafaka biha haula walasbabati khala biha haula وكذلك الله سبحانه وتعالى amedainisha wazi sababu za yeye kuwalipa khairi wema na sababu ile ile ilelekea yeye kuadhibu na kuangamiza wanafanya masia katika mgongo wa ardi wajalla subhanahu al-amrayni fi kitabihi wakashafahuma na Allah subhanahu wa ta'ala mawili haya ambayo kwa ni dhiddin ni kinyume cha kingine amevibainisha kwa uwazi katika kitabu chake wa awdaha huma wa ameyafafanua na kuyaweka wazi upweo wa kuwa wazi Njia ya wema imebainika na njia ya utovu imebainika katabayyana ar-rushdu min al Hakika mwongozo umebainika kutokamana na upotevu. Hatta shahidatuhal bazair kama mushahadatin abswar lid-waya wal imebainika kiwango kuwa kana kwamba ni mambo yaliokuwa wazi kwa macho yanye kushuhudia mwanga wa mchana na wenye kushuhudia macho yenye kushuhudia giza la usiku haiwe nikenye kukanganyika wala kutanganyika usiku kutokana na mchana bali imem kila mmoja ipi ni haki na ipi ni batil maashara wa qala allah tbaraka taala baada hadha tatfili وهذا هذا هذا البيان اسمح الله سبحانه وتعالى بان لا يكون ومن يشاطر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ما ساءت مصيرا ام بالقوا اتى na kuenda kinyume na amri yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yushaqiqir rasula akawa ni mwenye kuenda kinyume na Mtume sallallahu alayhi wasallam njia alokuja nayo wa yatabi ghaira sabili lil mu'minin kisha akawa ni mwenye kufuata njia ya usokuo waamini njia ya usokuo wa cha di Mungu nu'lihi ma tawalla tutamuelekeza kule alikoelekea kama ni mwasi basi tutamfanyia urpesi njia ya uasi wamni asma allah subhanahu wa taala na yule ambaye kwa atasadiki husna wa amma man agadha wa sadaka bil husna wa amma man baqila wa ambaye Ataamsadiki Allah Subhanahu Wa Ta'ala na akawa ni mtwifu kwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala basi tutamfanyia wepesi njia ya wema ama kinyume chake kadhalika yule ambaye kuwa atenda kwenda kinyume na njia aliyoibainisha Allah Subhanahu Wa Ta'ala akawa ni mwasi akawa ni mwenye kumkanusha mula wake asimtwii wala simaabudu ambapo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala njia ya waovu kuwa ni nyepesi kwake kuipita mashara mu'minun haya masiku ambayo kwa tumo ndani yake ni masiku ambayo kwa kila mmoja adhihirisha msimamo wake na dini yake لميونغوني momago makubwa yenye kujidhihirisha watu ni wa mrengo gani dini ya watu au msimamo wa watu ni hizi al-aayyad idh asema shaykhul islam ibnu taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayh al-aayyad min Hakika zaidi na mifungo ama siku kuu ni katika alama kubwa ya kila dini hamna dini ila inayo siku ambayo kwa inaadhimishwa katika masiku ya mwaka watamayaza kullu dini biilihim na kila dini imejulikana kwa idiyati qala allah tbaraka taala tabarra an dinahu min dini ahli al-kufri anni Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo baraa kuepo mbali kwa dini yake kutokana na dini yake qala Allah tabarak wa ta'ala qul huwa Allah ahad qala Allah tabarak wa ta'ala qul ya ayyuha kafirun la ma Ambiu Mtume sallallahu alayhi wasallama na umma wake kijumla sema kuambia ayuha alkafirun inma kafiri makafiri kila ambaye kwa hamfuti wa msho sallallahu alayhi wasallama la aabudu ma taabudun si aabudu mnacho kiabudu wala antum aabiduna ma aabudu wala nyinyi Hamt yabudu au hamuabudu yule amebakuwa namuabudu wala ana ma abadtum wala mimi katika siku za usoni sitokuwa ni mwenye kuabudu mnayoabudu wala antum abiduna ma aabud wala nyinyi kamwe siku za usoni kama hamtobadilika hamtokuwa ni wenye kuabudu ninachokiabudu lakumdeenukum waliyadin Mnao mnendo mnao dini nami nina dini yangu ninayo dini yangu ya haki Nami mnao dini yenu ya batil wala hamna siku ambayo Hazita hazitakuwa mamoja haki na batil Allah asema kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam kubainisha swala la kuwa dini yake ni tofauti na dini ya sufu wa Islam rol Imam Abi Daud rahmatullahi ta'ala alayhi min hadith Thabit bin al-Buhar al-Ajhali al-Qazraji al-Ansari asema kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam fala nadhara rajul ayya har'a bilambibwana mtu kati ya watu ya kuchinja fukara rasulullah sallallahu wa wasallama mtume sallallahu alaihi wasallama akamuuliza Akamuliza ka na fiha wafan min awfali aljahiliyah abad je sehemu hiyo uliyoeka nadhiri kwa utaenda kuchingia kulipuepo na sanamu za jahiliya ikiaguliwa qalu la wa kasama la habu pueblo sanamu yoyote ikiabudiwa katika eneo hiyo. qala sallallahu alayhi wasallam hal kana fiha eid min aiyadihim jese hiyo ilikuwa ikitekelezwa sherehe za zao qalu la Wakasema kuwa la ya rasulullah habu pueblo siku katika masiku sherehe za idzaw waislamu, zikifanyika katika eneo huo au sehemu hii hiyo fakala sallallahu alayhi wasallama awfi bi nadhrika فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم hapo ndipo mtume sallallahu alayhi wasallama akamuidhinisha timiza nadhiri yako kwani hamna kutekeleza nadhiri katika kumwasi allah subhanahu wa ta'ala wala kwa kile ambacho kuwa Mwana da muhakimi Jume Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi acha nabaisha kwa wanayo miungu ambayo kwa wanayabudu basi na sisi hatutawahi kuabudu miungu wanayoaabudu. Maadam wanayo ayaab zao ambazo Watukuzia wachukuzia ndani yake miungu yao ya batu. na wafanya ndani yake alfisku walfujur na maasi ya mungu Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza basi hamna siku ambayo kwa na sisi kadhalika tutakuwa ni wenye kitangamana nao katika jambo ambalo kwa ni mafsusi nao ibadallah qala allah tabaarakataala muwaffifan hadhi al-umma wa muhaddiran lahum ya ayyuhalladhina amanu asama allah subhanahu wa taala kuwa la yu'minu katika dini yao ya haqi ya ayyuhalladhina amanu ayy yumlo'amin Sikielezeni dili lile ambalo kuu lalingana na imani yetu la tattaqidul ladina attakhaduzina kumhuzwa wal'iba msiwachukulie walochukulia dini kuwa ni upuzi na uchezo minalladina ujuul kitaba min qablikum walkuffar nawni walobkiya kitabu kabla yenu mayahudi na manasara na makafiri kijumla jumla Msiwafanye kuwa ni vipenzi. Msiwafanye kuwa ni wendani. Wala hamna kushirikiana. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Namunjeni Allah Subhanahu wa Ta'ala iwapo kweli nyinyi ni waumini. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Adhim wa nafa'ana bima fihi min al hakim Alhamdulillah Rabbil alamin Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira Ma'shar al mukminun Amma wa batia muhim katika kitabu chake Wa'amini wenye kuitwa alladhina yastami'una al qawla fa yattebi'una ahsana niwe kusikia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inaponadi wakawa niwe kufanya na kutenda nilikuwa na min sifatihim katika sifa zao uamini wakweli na haqi asema Allah subhanahu wa ta'ala wal la yashhaduna az wa itha marru bil kirama wa fi katika sifah zauni kuwa la yashhaduna azzur si wenye kuhudhuria azzur asema ibn Abd bas albatn ya aina yote waqala mujahid ayad ladhi yuadu lilaslam au ayad kufar wasi hudhuria idza uskuo islam asema mujahid katika tafsiri za azur ni idi za makafiri katika sifa za waumini mkuu hawahudhurii wala hawashiriki katika idi za makafiri wa idha marru bil lawhi maru kirama wanapopita endapo watapita ambapo kuna upuzi wafanyika maasi yakawa ni wenye kuitwa au wenye kushawishiwa ili waelekee washiriki kadhalika maru kirama huoni wenye kutakasa na kuepuksha nafsi zao maana na ukuzi hizo hii ni maana kuwa pindi watakapotumiwa risala watakapoitwa wale wenye kushiriki watakapotakiwa nao kadhalika watoe, risala na tahnia hongera Ha ni wenye kuje na hilo wala ni wenye wa kushiriki Kala Al-Imam Ibn Kayyim rahmatullahi ta'ala alayhi kusiana na Muislamu pindi ninapokuja misimu yaso kwa Muislamu wa kishirikia wa amma tahniya bi sha'air al-kufr bihim ama kwa na jahanika ahlul kufri husiana na mambo ambayo kuone haswa nao hilo ni haramu haifai utoe salam husiana na hilo wala upeperushe rasail kuwa unawa hongera kwani hilo ni haramu bil kwa maafikiano, ya wanatuoni wanaojua wanaotambua maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na wanayojua suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam mizla ayuhennahum bi aiyadihim wa sawmihim kama vile muislamu awi ni mwenye kuwa tahnia hongera katika idi zao na katika ibada ambazo kuwa wanazifanya kama vile sawm fayaqulu eid mubarakun alaykum akawa ni mwenye kuambia kuwa sikukunje makunu au tahniaa bi hadha al eid au hongera kuwa msimu huu wa eid Bismillahir rahmanir ta'ala alayhi wa nahwihada na mifano ya matamshi ambayo kuwa wala katika uislamu wa au wala katika wa islamu ni wenye kuyatumia fa hadha in salima sawhibu min kufri fahuwa min al muharramat mwenye kutamka maneno haya kama hajasalimika kutukamana na ukafiri ulokuwa kwa wazi basi ni katika muharramat ambazo kuwa ametekeleza au am yafanya wa huwa bi manzilati an tuhanni'ahu bi sujudihi liswali kumpongeza katika idhi yake katika sherehe yake ni kama vile wewe kumpongeza yeye kusujudia aya ayajuzu hadha ya mashar jaya juzu hilo anya mu'mini bal aqwa muithman inda allahi min shurb alqamri wa qatl Bali mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kwenda kushirikiana nao kwa tamko au kwa mapishi au kwa maandalizi basi amefonya kosa lililokubwa zaidi ya kunywa pombe au kuua nafsi kwani hii ni katika kabari dhulubi na hilo ni katika madhambi ambayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haya kufiriki nani kuabudiwa au kusherekea kuabudiwa asubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala faman hanna bima'siyatin au bid'atin au kufrin yeyote ya ambaye kwa atatoa tahnia na hongera juu ya jambo ambalo ni maasiya au jambo ambalo limezuliwa katika dini akawa ni mmoja kupea mkono ya salamu au kafiri akawa ni mmoja kufurahikia faqad arada liqtilahi wa saqati basi atakuwa amejieka katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hasira zake Allah subhanahu wa ta'ala masharaa almu'minun ilipoteremka hii aya alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radid lakum alislamana deena lahi mima kamilishina dininyu hainaongeza na nimetimiza juu yenu neema zangu nani meuridhia uislamu kuwa ndiyo dini haitakuwa baada ya siku hiyo msharaka wa aina yote baina ya uislamu wa na wasokuwa waislamu. ilikuwa ni siku ambayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallama alihihi hija yake ya mwanzo mlando ya mwisho. siku ambayo kwa makafiri walizuwa kutokana nakuja kutufu katika alkaaba ama mwanzoni walikuwa ni wenye kutufu na kishirikiana na muumini wakawa ni wenye kuachwa Walakin ilipotimia neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na dini yake ikadhihiri ikawa ni mufasala na mukatoa hamna kushirikiana kala Umar radiyallahu anhu kala rajulun min al-yahud ya amiral mu'minin aka sema mtu katika mayahudi ewe amiral mu'minin Umar radiyallahu anhu yani amkusudia Umar aya fi kitabi allah nazala feekum aw takraunahu law nazalat feena ma'shar alyahud latqadnahu 'ilan kuna yaaya katika kitabu cha allah ambayo kuwa nyinyi mwasoma imiwasalimkieni nyinyi muamini law ingeteremkia sisi ambayo kuwa ni ma'shar yahud basi siku hiyo tungeifanya kuwa ni siku kubwa ya kusherehekewa nayo ni Al-yawma akmaltu lakum dinakum akasema Umar Allahu anhu najua siku ambayo iliteremka aya hii na iliteremka mtume sallallahu alayhi wasallam asema alikuwa najua bima na kuwa sisi kwetu ilikuwa ni ili tiari ilishuka jioni ya siku ya arafa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika eneo la arafa na siku hiyo ni siku ya tisa ni mwanzo wa siku ya kumi kuwa ni idul abhar mashara muumini tunazo misimu zetu ambazo kuwa tumeekewa tutesheke nayo wala tusiangalie na kunyosha macho katika mambo kuwa mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyakataza na ameyaharamisha atakaifanya vile basi na atanabahi Kuwa anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyo sahali kwani ni kama ukafiri ama ni katika makosa makubwa kuhongerana na kuwapokeza au kuwapongeza wenye kumwasi Allah Subhanahu wa Taala wakadhalika kama ashara almu'minun hususan vijana hizi masiku misiku ambazo kuwa, hawa na shahwa na wewe hawa na shahwa huwa ni wenye kulingania katika uchotofu wao kwa miziki na kwa maneno na kwa anasa wakiaita kuwa ni furaha mashara muuminiin halisherehekewi masi ya allah subhanahu wa taala jibusheni nayo wala msishiriki nayo tunazo siku zetu ambazo kwa kwetu ni sherehe wakadhalika ni ibada ya allah subhanahu wa taala inna allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala محمد Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid محمد barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ati anfusana taqwaha wa anta ghayru man zakkaha anta wa anta ala man برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما